Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Nem ezt akartam, ez már volt Öreget kívánok el. szeretném mesélni, hogy édesanyám vett néhány hónapja egy hallókészüléket. Tegnap reggel 8 órakor teljesen váratlanul, két önnő megjelent a lakásán, az OEP-től. Számon kérték rajta, hogy mi van a hallókészülékkel, használja, miért nem használja, ha nem jó neki, mert kisebesedett a föletőre. Miért nem megy vele? Az állam 100 ezer forintot fizetett neki ezért, és nem igazán toláljálták azt sem, hogy mozgássérült nem tud vele bemenni. Elgondolkoztam rajta, el, hogy gyakorlatilag rajta szerűen 150 ezer forintos készüléket, vizsgálnak, mert anyám is fizetett hozzá 50 ezeret. Ketten uh, erre van idő... Bárj, bárj, bárj, ez annyira futuristikus történet, hogy minden mondatát értettem, de össze is áll, de nem akarom elhinni. Kezdjük onnan, nem, nem, nem, nem, nem. Kezdjük onnan, amikor megvették ezt a készüléket. Igen. Százezeret fizetett az a OHEP, ötvenezret anyám. Hazavitte, nem nagyon tudta használni, kisebbesedik tőle a füle, nem volt jobb beállítva. 85 éves, Ö, dobozban tartotta. Várj egy... egy pillanatban mennyi, tehát nagyjából egy hétről beszélünk? Ö, nem, egy pár, pár hónap. Oké, okay. igen? Tegnap becsöngetett 8 órakor két nő az OEB-től. be őket, hogyha az édesanyja a korlátozott? Mozgáskor... Nem írta. Baba baba, be őket? Föltele... Fölnyomták a kat... kapucsüngőt, hogy ők. Az... Nem úgy értem, a lakásba kiengette be őket. De hát azt én is kérdeztem tőle, fölengette őket a. a... a... Az rendben vagy a lakásban? Azt mondja, hogy az édesanyja mozgás korlátozott, az édesanyja engedte be őket? Igen, igen. Jó, igen, bemutatkoztak, nem mutattak nem valami papírt, Várj, várjon, vá, vá, vá, vá, vár, hadd mutattak nem valami papírt. Mutattak papírt, igen. És mit kérdeztek? Tehát kellett fölverni arról, hogy mit csinál ő a, a, a hallókészülékével. És amikor kiderítették, hogy De várjon, a, várjon, az, hogy ők egy ilyen kérdőívet készítenek, ezzel kapcsolatban az édesanyjának meghagyták azt a lehetőséget, hogy válaszoljon, és meghagyták azt a lehetőséget, hogy ne válaszoljon? Ö, jó kérdés, nem tudom, egy 85 éves Igen. ember azon kívül, hogy az ágyból ők ugrasztották ki, ö, teljes mértékben terrorizálható. Kérdeztem, hogy mi rengette be őket, de azt mondta, hogy nagyon hivatalos. Ne ez a rész, ezt, ezt, nem, ezt teljesen értem, ezek szerint az édesanyja elmondta az igazságot, és aztán mit, mondta, mit mondott ez a két ember? hogy hogy gondolja, hogy nem viszi vissza megjavítatni ezt a készüléket, vagy fülére igazítatni, amikor az állam, és ezt többször elmondták, 100 ezer forintot fizetett ezért a készülékért. Ezt az édesanyja mondta önnek? Állta állt a történet, mert így igaz volt, de tudták, hogy ilyen készüléke van, tudták, hogy azért az állam ennyit adott, anyám meg 50 ezeret adott érte, tehát, hogy mondjam, ilyen értelemben... Valamilyen papír született? Egy született. Erről ami ott van önnél? Ami megvan önnek? Ezt csak telefonon mondta el nekem, még én nem láttam a jegyzőkönyvet, de ő kitöltették vele. Nem. Nézze, én a magam részéről egyáltalán... Tehát hogy mondjam, a kejfejancsi nem egy panaszláda. A kejfejancsik pont vár, vár, várjon, várjon, várjon, hadd fejezembe. Ha ön nem akarja igénybe venni az én segítségemet, ami teljesen normális lenne, én biztos felhívnám az oep és hogyha ez a történet igaz, és elolvasod, mert egy 85 éves ember beállíthat egy történetet, de egy 12 éves is. Úgy, ami nem pontosan olyan, mint ahogy elmondja. Igen. Hagyjuk fenn az ártatlanság vélelmét mindenkinek. De ha netán ez a jegyzőkönyv tényleg azt tartalmaz, amit, amit ön elmondott, akkor úgy kell ordítani azzal, aki ezt lehetővé tette, hogy az első dolga az legyen, hogy elnézést kér. És nem mondja azt, hogy attól független még azt a készüléket vissza kell vinni, mert ez nonsens. Ez nonsens. Ha igénybe akarja venni a segítséget, aminek egyébként szerintem nincs sok értelme, az önigazságérzete ugyanis untig elegendő, akkor léphetünk közösen is, ismerkedjen meg ezzel a történettel, jegyzőkönyvileg és aztán dönts el, hogy mit tesz. Én azt gondolom, ez nem összefüggésben a fidesz bárkivel, ez nem létezik, ez nonsens. Így nem lehet. Ezért telefonáltam, ezért telefonáltam, mert én is úgy gondolom, hogy ha neki kedve van ezt a készüléket, mondom 85 éves, tehát befizette, egész életében dolgozott ezt a tévét. Ha ő úgy gondolja, hogy fölteszi a polcra és nézegeti, én szerintem neki ahhoz is van joga. De hogy, hogy számon kérdés, kérdés, kérdés hogy OEP-nek van, Nézle, az OAP, az azt kérdés... két embert oda küld. Nem... Azért nem telefonáltak, mert hogy nekik nincs idejük. Nézze, hogyha az OEP két ember azt kérdezi az édesanyjától nagyon udvariasan, hogy Kláinéni, Marinéni, Jancsi bácsi, ha nem használja, volna-e önnek kedve hangulata, beszéljen a lányával, ha vannak hozzá tartozói, esetleg visszadni, a nem használja, mert más még tudná használni, ez egy olyan kérdés, amin az ember elgondolkodik, és utána azt mondja, igen vagy nem. De ilyen szituációt, ha tényleg ez történt, nem lehet teremteni. Ez az emberi méltóság olyan mérvű sárbatiprása, hogy a k anyát annak, aki ilyet tesz. Azt hiszem, egyetértünk ebben, és azt hiszem, én tovább fogom vinni az ügyet, és jelentkezem, hogyha történt valami. Jól teszünk. Eső. Jó reggelt, Csépány Gabriela vagyok. Azért telefonálok, mert nekem többek között az a perverzium, hogy csak tudom a parlamenti közlekítéseket, úgyhogy ezek után én ezen a történeten egyáltalán nem csodálkozom. Ugyanez a hang, ugyanez a stílus. Állambácsi így, állambácsi úgy. Mi adtuk, mi csináljuk, mi mi, mi jók vagyunk, ti megörüljetek neki. Nézze, hogyha ezt eluralkodik, azt onnan el kell söpörni. Ez nem kádárizmus, ez nem diktatúra, ez az emberi méltatlanság, az emberi méltatlanság tűrhetetlen. Kisvárosi Rakentrol, ha érthető vagyok. Különös tekintet, hogy általában jobban meséltem el a filmet, mint az egyébként a valóságban mutatta magát. Én fellököm a gólemet. Pontosabban mondva. Én megpróbálom feldönteni a gólemet. Amikor azt mondtam, hogy szaharok a hallgatókra, akkor abban azt mondtam, hogy ezt megteszem akkor is, hogyha nekem engem nem támogatnak. Természetesen magánemberként más vagyok, mint Kejfejancsi. Tisztában vagyok vele. Amikor a hangom így vagy úgy van, az nem a mániás depresszió része, hanem 56 éves koromban megtanultam egy órán belül ordítani, és vissza lenni. És közben nem vagyok színész. Ha ez hiteles, jó? Ha nem hiteles, akkor tekintsenek rá, úgy, mint hofi Gézel. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük. Köszön. Hálló. Hálló, Mondtam, hogy háló. Jó beszélgetés volt. És az előző telefonnal az a baj hogy ott egy olyan egyenes lett meghúzva, amely egyenest én a hatalom helyében nem tennék lehetővé. Ez a hatalom, és ez minden hatalom a bír tévedhetetlennek lenni, és tévedhetetlen, azt hiszem, én nem vagyok járatos a Bibliában annyira, talán Isten se tévedhetetlen, de talán Isten az, nem tudom. Ezt önök jobban tudják. Hatalom nincs tévedhetetlen. Köszönjük. Jó reggelt kívánok. jó rejleszti változom Halkítsa le Halkítsa le, igen lehalkítottam elnézést, csak kicsit izgulott Az, az, az előző mondantól, hogy csak annyit tennék hozzá Amikor mondta, hogy nincs diktatúra Azt hiszem, hogy sajnos az van De inkább egy vidám történetet maga nélkül Talán ön is, meg én is meg Elég idősek vagyunk, azért emlékezünk Arkadi Raikinra, igaz ez? Igen e, Rajkinak volt egyszer egy mondása ah? Van másik? Hogy hogy, vagy, <sínt> va, van, hogy jó, de nem az igazi igen, az volt a vége, de volt egyszer egy érdekes történet, amikor azt mondja, hogy a macska üldöződ az egeret. Az egér rohan, rohan, rohan, és egyszer csak átszad egy elefánt alá, aki abban például pocsant egyet. És azt kérdezte a hogy mi volt ebben az igazság. És azt hiszem, az volt a lényeg, mert nem vagyok azért Ráikin, hogy egy biztos, nem mindenkit utának, aki le van szarva. És ez egy, egy kicsit kapcsolódik ahhoz, amit ön mondott. Lehet, hogy ez ránk is igaz. Próbálom megfejteni a telefonját, majd szólok a a diktatúra lenne nem lenne fejejelcsitek on betű én nekem nem Péter. egyszer megszoktuk Robber flies with their immobile heads inject a paralyzing fluid into their prey that they snatch from life in the midair. The snow fleas, mode of locomotion, strange and odd, with a spiny tail mechanism, with hooks and a protester. Jó reggelt, Balatoni vagyok. Történelem reggel egy uh, kellemes élmény megosztanám a hallgatókkal. Hatodik Hatodikon lakom, beszálltam a lisztbe, és ott állsz egy... Uh, nagyon jól öltözött, nagyon kellemes kinézetű, egy olyan net fölgy, és mosolygott, és mondta, hogy jó reggel. És akkor kiszálltunk a lisből, akkor közösen mondtuk, hogy szép napot. És annyira jól indult a nap, és mindenkinek ezt kívánom, ennyi. Igen, nem tudok hozzá mit tenni, szerintem is ennyit. És én azt tudom mondani, hogy ezek lennének a hétköznapok. Igen, és itt van ez a szürke, szürke, ködös nap, lementem az alsó partra, teljes kör a parlament jól, játszik, jól látszik, ja, ola, ugye ahol kellett volna látni a, a Gellért-hegyet, egy ilyen csőben egyedül a szabadságszövröt lehetett látni, fantasztikus volt, és már szép a nap. Nem fogom elrontani. Szólalj hm. meg! Hm? Ilyen, le foglak hügyézni még egyszer. Jó reggelt. Jó reggelt. Ma lesz az Újpest a Digi akkor valakinek rossz napla a lesz, mert az egyik kipog nem magyar kupába. Hát a fradi biztos megtártasodik most új edzővel. Szia Szia Fokus! Jó reggelt, egy rövid tévet is töltöttet mondhatok tegnapról? Igen. Tegnap kb. ötszor volt a telefonomon nem fogadott hívás tévetűvel, úgy voltam, mint te a hatodszorra fölveszem. Kiderült hogy az egyik telekom társaság hívott, hogy jóvá valamilyen összeget, amit mintom két hónappal ezelőtt reklamáltam, és két hónapon keresztül nem reagáltak rá. Úgyhogy érdemes néha tévet is fölvenni. Rendben van. Figye, az a dolog, amivel te kapcsolatban két embert jelölték. Két jelültél. óra múlva hívni. jó köszönöm. Ugye? az van bennem, elkezdődött az elemcserés találkozását. én te találkoztam két vagy három emberrel, hát, Kályó hallgatósága van ennek a műsor. Semmiért nem adnám őket. Van az egészben valami olyan izé, hogy papírokat cserélünk, én adok papírt, ők adnak pénzt, az egészben, ez egy, egy, egy ilyen... Szeretnék egy olyan országban élni, ahol ha Orbán Viktor valami jót csinál, akkor az ember becsönget és kezet fog vele. Persze, ilyet az ember csak egyszer tehet az életében, mert mégis csak tisztelni kell a miniszterelnök elfogadtságát. Ezeket a találkozásokat én mind úgy fogom fel, mint egy-egy készfogást. Köszönöm, Gert nekem azt foglalkozhat engem, meg azt jutott eszembe, hogy szerintem alapvetően akkor lett ez az egész igazságszolgáltatási dolog elszúrva, amikor a parlamentben engedték meghonosodni ezeket az önálló képviselő indítványokat. Itt szervelem ezeket kettőnek semmi közel nincs egymáshoz. De azon is el egy nagyon szép történetet tottas Péterről. Csak hogy hogy működik a normalitás? Kusnénit ma kétszer küldtem el oda, én nem is hallottam őt, tehát felvettem a telefont, kikapcsoltam az összes mikrofont, és mondtam neki egy egészen minősítetetlen mondatot, aztán mondtam neki még egyet, és a Péter, aki média szakos, mondtam neki, hogy nem akarja -e beszélgetni Kusnéni, mert ez egy ritka gyakorlat, ezért azért ez, ez, az ember nem tud mindenni. Elszúrta hát. gyerek még. És mondtam, hogy visszajött a hal, akarja -e pontját fogni, felvette. És mondtam neki, hogy kezdje azzal, hogy bemutatkozik. Tehát ezzel nyilvánvalóvá teszjük hogy kicsoda, de nem volt rám mód, hát Kusnén ugye elsodorta maga lendületével, és mondta a magáért. És azt mondta Péter, hogy ő azért hagyta abba a beszélgetésvel, amit egyébként el se kezdett. Mert hogy azt érezte, hogy ő neki kéne még elnézést kérni, amiatt, hogy hát belehallgatott egy olyan telefonba, amit nem neki szántak. Ez az az ártatlanság, drága barátaim, amihez egyébként viszonyolni lehetne a történésénkhez, és ez az egyetlen dolog lassan amiben bízni lehet, mert a Péternek a korosztálya hát jó, hát a Péter korosztályát lassan elszúrjuk mi meg elszúrják saját maguk, de ez egy másik korosztály, tehát azért bűnös korosztályok nincsenek, tehát meg lehet próbálni beállítani korosztályokat bűnösnek de ez nem így működik szóval, drága barátaim lassan kusnénivel meg az, hát az én korosztályom egyértelműen, kusnéni álltak fiatalabb nem sokkal, szellemi értelemben szerintem már az Augustjánok közé tartozik. Szóval, hogy lehúzhatjuk magunkat a wc Úgy tűnik, hogy alkalmatlanok vagyunk rá. Tehát az a zavar, amit Tóthas Péter bevallott a kusnenivel folytatott szeúdóbeszélgetésben, az, ami belőlünk már teljesen hiányzik. Mi elszégyeljük magunkat, amiatt, amiatt telefonálunk. Hogy ez egy nonszensz, hogy fordulhat, fordulhatnak. Nem is értjük, hogy hogyan tud ilyen büdös jönni belőlünk. Miközben egyébként szaktalanítás ügyében kopogtatunk. Ez méltatlanság, drágáim. És nem politikai indítatású méltatlanság. Amikor a politikáról beszélgetünk, hárítunk. Magunk vagyunk méltatlanok. Magunk vagyunk méltatlanok arra, amire egyébként méltónak születtünk. Nem Erdő Pétert hallották, de magam tekintetében vagyok itt egy bíboros. Egy ilyen árba felküldött briganti. Nem beszélek most már már ment a kedvem. Elmesélek önöknek egy történetet az én apám az Uzsoki utcai kórházban volt főorvos, és elég sokáig volt ott főorvos ahhoz, hogy én Budáról is oda járjak, ha nekem különböző bajom van, és lehetnek hozzá tartozolni, ott ez senkire semmi közön. Az új szárny gyönyörű, de a régi szárny még szebb. Régi épület. Van neki egy főbejárata. Én már nem emlékszem arra, két történet is van. Én már nem emlékszem arra, hogy mikor volt ott kiírva Ugye az az Zsoki utcai kórház, de ha bemennek a lépcsőn, akkor jobbra találnak körülbelül hat vagy nyolc lukat. Azok a lukak, azok valószínűleg hajdanán, danán, ami egyébként azt jelenti, hogy nagyjából két vagy három hónapban ezelőtt egy új épületről van szó, mint egy felújított épületről, tipliket tartalmazhattak, amely tiplik arra voltak valók, hogy valami tábla lehetett. Ott legalábbis, ahogy az ember nézi ezeknek a lukaknak az elhelyezkedését, azok erre vallanak. Onnan valaki azt a táblát vagy leszerelte, vagy ellopta, tételező fel, hogy leszerelte. Most azok a lukak azt a célt szolgálják, hogy akik egyébként kint dohányoznak, ezekbe a lukakba teszi be a csikkeket. Ha valaki ott megáll, halvány lila gőze nincs, ha egyébként sosem járt ott, hogy ez egy kórház. Egyszer tehát szól a történet arról, hogyan válnak a használatlan lukak, hamutartóvá. Azért ez egy szép történet, emberek. A másik történet az az, hogy múltkor onnan távoztam, este állt az ajtóban egy kibabrált jó nő, egy kibabrált helyes gyerekkel. Hát nagyon jó látvány voltak, mint az a bizonyos nő a 6 a liftben. Illetve hát nekem ez jutott csak már este. Mondtam, hogy jöjjenek be. Amit <gül> nagyon jót valami vendéglátó lettem volna. Mondja nekem a hogy bejönne, de hogy szeretné megkérdezni, hogy ez kórháze. Mondom nekem, hogy igen. Mert hogy ő itt még nem volt soha. És hát nincs kiírva. Mondta neki igen, ez kórház. És mondta, itt van szülés, Hát mondtam, ott konkrétan nem tudom, én nem onnan jövök. De hogy fáradjon be. És az egészben volt valami, valami teljesen hihetetlen. De oda, kedves főigazgatónő, vagy egy táblát kéne rakni, egy táblát, vissza kéne rakni a táblát, ami ott korábban volt. Ha ellopták azért, ha leszerelték azért. Hát ez jutott hirtálatosan, de ne kérdezzük, hogy miről, csak úgy. Kerestél zsítennyi Egy naptár felett, egy naptár felett, A naptár felett, egy naptár felett, egy naptár felett, egy naptár felett, egy naptár felett, egy naptár felett, egy 33 94 jött fel egys elfáadtak hogy ninc több mond Dandó vagy mi történt és ennek soha sincs vége ez telefon rosszkodik de kettes az működik. És már az egyes. Is. Minden nap kísérletim a minden nap utolsó adás. ma is miért utolsó betelefonálós percje vannak, meg két beszélgetésen aztán. 8 úr, akkor papcsák Ferenc lesz. Pénteken Bácska János. Jövő csütörtökön, ha minden igaz, Mesterházi Attila barna nála se lehet tudni. Aztán egy karácsonyra kéne hangolódni, vagy mi az össz? egy először. Tesszük. Jó reggelt! Jó reggelt! Ungári Krisztiánnak a peréről volt szó? Sem. Nem, nem volt róla szó, csak olvastam az újságot. Hát szerintem azért ez eléggé nagyban más Magyarországon nézve. Hát ugye el kéne mondani a történetet? Hát ugye a történet gyakorlatilag annyi, hogy alkotány bíróról kiderült az itt a kutatások során, hogy. Kor, ö, kollaborált a korábbi rendszerrel elég erősen, mindezt önkéntes és darolva tette, tehát nem kényszerítette őt senki, és ezt Ungári Krisztián kutatói minőségében leírta. Őt beperelték emiatt, legfelsőbb bíróság igazat adott Kis Lászlónak, ja. uh, Ungári Krisztián továbbment az Európai Bíróságra, ott pedig, hogyha jól vettem ki a híradásokból, Ungári Krisztiánnak adtak igazat. Igen, engem alapvetően a történetben, amit nem ismerek milliméterről pontosan, nagyjából én is így tudtam volna leírni, hogy ön talán még annyira se, engem az zavar, hogy nem elég a saját értékválságunk, szembe kell néznünk önként vagy dalolva, vagy nem önként vagy nem dalolva, egy olyan értékrendszerrel, amit mi egyébként nem fogadunk el, de kénytelen vagyunk elfogadni, uniós nem tehetjük meg, hogy teszünk erre, de valójában ez egy olyan kényszerpallos jog, amivel itt baromira nem tudnak mit kezdeni, és az ön az valójában valószínűleg arról szól, hogy vajon egyrészt mit tesz az ember két homlok egyenes ellentétes döntés után, illetőleg most akkor az ember hogyan viszonyuljon a saját igazság szolgáltatásához, Örüljön-e, vagy szégyellje, hogy ilyen született, ott vagy itt, mert hogy ebben nem lehet élni. Tehát ha belegondol abba, hogy meg annyi fórum után, amit nem volt ugye Unió addig, mit véget ért a történet, most meg el lehet menni Strasbourgba, Aha. és a történik valami, ami kívül van egyébként azon a rendszeren, ami Magyarországon belül van, de benne van abban a rendszerben, ami az Unióban van, hát ez egy egészen szörnyű helyzet. Jó, de hát igazság egy van. Hát erről van szó. Fórum... Csak ne felejts el, Hányszor hallott engem itt üvölteni az Alkotmánybíróság döntése kapcsán, amikor az Alkotmánybíróság nyugati példákra, keleti példákra hagyatkozott, és különböző Fideszes, elsősorban a Fideszes politikusok azt mondták, hogy de itt más viszonyok vannak, legyenek ezek az önkényurmi elképek, legyen ezek a hajléktalanok. Jó, hát ez, ez az a provincializmus, amivel szerintem nyilván nem szabad, mint értelmiségnek egyáltalán nem szabad tudomásul venni, ezt nem szabad. De ne felejts hogy önmondt provincializmusnak kell, én beszélgetek, azok azt mondják, hogy az uniónak nincs helyismerete. Persze, mert nem mondhatnak más nyomán. Oh. Hát ez a szomorú. A másik azt Ez be... nem szomorú, ez annál sokkal rosszabb. Tehát én az ön telefonjának Jó. a jelentőségét messze fölötte értékelem annak, mint amit ki tudok mutatni. Köszönöm. Nő, csak ebben nem lehet élni. Illetek lehet élni, csak ha valaki vágyakozik az igazságra, akkor valójában minden nap úgy azt nézi, hogy mikor fog. Egy Strasbourg szembejönni vele és igazat adni neki. Hát akkor, ez, a, ez az Európai Bírósági Tentés azt is kimondja, hogy, hogy a magyar bíróság nem független. Ennyi. Hát azért ez, ez implicit benne van. Hát hogy tudna független lenni, amikor naponta tiltakozik, vagy ért vele egyet a hatalom? Hát nincs az az ember, hogyha én ott ordítok ön előtt, ebből az egy dologgal befolyásolom önt. Gondoljálom, hogy a Janukovics azt mondta, hogy akkor fog tárgyalni a kijeviekkel, hogyha békén hagyják a dolgozókat, az adminisztrációt, akik bemennek és nem tudnak dolgozni. Mert így nem lehet dolgozni, ez nem azt jelenti, hogy a Janukovicsnak igaza van. A Janukovics azt mondja, hogy az államgépezetet fel kell tudni tartani, mert egyébként anarhia lesz. Bizonyos szempontból Magyarországon egy nagyon rendezett anarhia van. Hát erről írt egyébként a Ungári Rudolfi, és a életes és Köszönöm, hogy beszámolt róla. Itt? És most, közéleti magazin. főszerkesztő, Pialaj János. Megtért hozzánk Nemes Gábor. Árult már el nekem, hogy most csak itt lehet veled így viccelődni is, mert ugye volt valamikor egy film, hogy a kedd, akkor ez Belgium, de te hogyan tévesztetted össze a napokat? Nem tudom, mert nekem ez tehetségem van, Nem, eddig sose volt ilyen. Ilyen. És azt mondtam, hogy de szép van. <gül> Milyen idő van ott? Hát olyan belga, szürke, nyirkos, hideg, de állítólag még hidegebb lesz a hétvégén. Hűtelet? Hát én hűtök itten, ez, ez a polgárnak a saját joga. Amikor ő, kivettem a lakást, emlékszem, jártam egy csomó lakásba, és mindenféle nézegettem, és kérdeztem, hogy hát, és mikor kezdik itt a fűtést? Egy ilyen, hát egy ingatlan közvetítő azt mondjuk mikor kezdik? Megfogta, fölcsavart a fűtőtestet az augusztusban, hogy se most. Hát, maga akarja, akkor akar fűt, amikor akar. <tos> Nekem erről mindig SZ barátom jut az eszembe, amikor én megvettem ingatlan, amely a mostan ingatlanom része, és a tulajdonos mondta, hogy csak előtte állt, 5000-esek, -el akkor nem volt nagyobb pénz. És mondta az illető, hogy neki nincs pénze taxira. És akkor Zoli ennek a halomnak a tetejére levette az utolsó ötezeres, és odaadta neki. Um, szóba került, de aztán küldtek nekem e-mailt, hogy van időeltolódás közöttünk, vagy hogy jön létre az, amiről te beszéltél a sötétedés kapcsán, és amire az itteni hallgatók azt mondták, hogy az lehetetlen. Hát éppen az, hogy nincs időeltolózás, tehát a ugyanannyi óra van nálunk. Igen, de hogy nálatok nincs nyári és téli időszámítás, tehát mindig ugyanaz van, és mit tekerjük át időnként az órákat, vagy milyen helyzet? Nem, nem, nem, nem, nem. Egyszerűen arról van szó, hogy ugyan, nálunk most itt ugyanúgy 8 van, de hát sokkal nyugatabbra vagyunk, tehát a nap tőlünk még sokkal keletre jár, tehát itt valószínűleg sötétebb van most, mint Budapesten, és másrészt pedig később lesz este sötét, mint Budapesten, mert hát a, az idő számítás, az, az idő, az óra ugyanannyi, csak a nap van éppen egészen máshol. van egy idő, ilyen óraátállítás? Van, meg is tettük. Jó, akkor... Ez akkor. Ezt, egyébként kötelező Európában, szóval ha ebből kimaradsz, akkor nagyon ezzel kerülsz. Hát figyelj, ebben az országban az ember nem állítja át az ólet annél kis pillanatok alatt nagyon furcsa helyzetbe tud kerülni, ez egy nagyon furcsa ország. És kétségben. És, ez, és ebbe, ehhez ugye az ember úgy hozzászokik. Egyébként, ha nem szokik hozzá, az ország kevési alkalmazkodik hozzá, tehát neki kell hozzá alkalmazkodni. Hogyan nézel te onnan Brüsszelből Kievre? Hmm, hát, kicsit másképpen azt hiszem, mint az átlag, én ugyanis ott voltam az utolsó választásokon, amikor Janukovicsot megválasztották elnöknek. Emlékszem az akkori... Csak viszont... hogy mindenki tudja, Nemes Gáborral beszélgetek Brüsszelből. Igen? Igen, de akkor még mozgai tudósodó voltam, és akkor átjártam. hogy jeles esemény... Hányat írunk? Hányat írunk, Gábor? 2010. Igen? Na most... Neked ehhez előtt elég gyakran jártam. Nekem Ukrajnáról tulajdonképpen nagyon pozitív élményeim vannak, most ez furcsán fog hangzani. Én mindig Moszkvából mentem. És ha az ember Moszkvából ment Ukrajnába, akkor persze látta, hogy ott is hát ennyi szóval van. Korrupció, ott is hát a bíróságok függetlensége kérdéses, ott is a politikai rendszerben borzasztó vannak. De megint mondom, Moszkvához képest például sajtó, a média sokkal szabadabb volt. Ugye egy kicsit még ott az a helyzet van, ami valamikor Oroszországban is volt, Oroszországban, amíg a, talán emlékeznek a hallgatók, volt egy idő, amikor a oligarchák uralkodtak, Tehát Jelcín ugye egy gyengi elnök volt, és akkor mindenfajta oligarchák uralkodtak és ők voltak, akik a politikát átérődött. Csinálták egyébként Jelcín második megválasztása, és az önnelükhez fűződik, nélkül ez nem ment volna. Na most viszont ezeknek az oligarchának volt egy-egy és ebben az egy-egy tévében, hát nem voltak objektívak, de a másikról mindent elmondtak. Tehát, hogyha minden néztél, akkor végül is minden disznóság kiderült, mert, mert valaki valamiről valakiről mindig elmondott valamit. Most valami hasonló helyzet volt Ukrajnában is, Nem csak a Média terén egyébként is, tehát ezek a, az oligarchák és az állam viszonya az egy kicsit más volt, mint, mint ma már Oroszországban. És ezt, ezt egy bármilyen furcsa pozitívumként éltem meg, és egyébként is az ukránok sokkal lazábbak, sokkal erőszakmentesebbek voltak. Nem véletlen, hogy most a nagy botrány abból volt, hogy szétzavarták a, a tüntetést ö, szombat múlt szombat reggel. Amikor volt az úgynevezett narancsos forradalom, ami hát persze ma már utólag visszanézve azért nem teljesen olyan volt, nem teljesen volt forradalom, és nem teljesen volt narancsos. És főleg ugye a az egykori azok most már egymással szemben állnak. De, de mégis akkor, akkor nem zavarts ki szét, senki senkit, nem tudom, emlékszel -e rá, vagy emlékezni rá -e hallatok. hetekig ottan táboroztak sátorokban a, a hideg, mínusz 12-15 fokban az emberek, és, és senki nem nyújt hozzájuk. Tehát ez ott egy ilyen tabu volt, és most is tabu, az egy másik dolog, hogy lesz, azért ott is vannak épületes képek a parlamentből, ahol a képviselő urak és hölgyek csételik egymást. Hogyan lássuk ezt a relációt, ezt az Európa-Ukrajna-Ukrajna-Oroszországot? Hát szerintem érde, érzelemmentesen, tehát ugye az a borzasztó, hogy hogy ilyenkor is beszűrődnek mindenfajta ideológiai, meg elvi, meg, meg politikai szempontok, egyszerűen érdekekről van szó. Nyilvánvalóan Ukrajna mint a volt szovjet unió része, és mint szovjet utódállam, és mint a legnagyobb szovjet utódállam, és mint egy hatalmas orosz kisebbséggel, vagy orosz nyelvi rendelkező állam, ezer szállal kötődik Oroszországhoz. Akkor, amikor az Európai Unió megpróbálja őt valamilyen módon kiszakítani az orokik orosz érdekszférából, és ilyen európai irányba tolni, akkor az nyilván sért orosz érdekeket, nyilván sért Ukrajnán belüli érdekeket, nyilván a Janukovicsnak elő kell venni egy plajbász, és el kell kezdeni számolni, hogy akkor most. Te nem ez... arról beszélgettem, Péterrel, hogy meghúzható-e, hogy meddig terjed Európa. Meghúzható-e? Igen, az, az uranig terjed, mint tudjuk amiben akkor ugye fél Oroszország benne van, vagy harmad Oroszország benne van. De politikailag, hát ez már egy kényesebb kérdés, politikailag nyilvánvalóan az európai e Európa többféle módon definiálható én még, még azt is értem képzelni, hogy Európa az egykori nyugat-európa és, és mi keletiek, hát még mindig nem vagyunk teljesen európaiak. Minek következtében történt, ha Janukovics visszalépése, vagy ha nem visszalépés, akkor az, aminek következtében emberek elmentek a kijevi parlament elő? arról volt szó, hogy hosszú távon, tehát és ezt mégis eldöntötték a, az ukrán politikai osztályok, az ukrán vezetők, hogy Ukrajának valamilyen módon mégiscsak a modernizálódni kell, valamilyen módon Európához, az Európai Unió felé kell orientálni, annélkül persze, hogy reális esélyek lenne arra, hogy belépjenek, mert ezt, ezt azért lássuk, hogy erről szó sincs, és én, én nem is látom azt a perspektívát, amiben ez előjött. Ez így egyszer, mint, mint távlati tervez, olyan, mint, mint hogy majd egyszer üdvözünk. Na de hát túl kell élni a holnapot. Talán inkább az eurót menjük, mint, hogy üdvözlünk, mert az egyik... De tudod, oké, rendben van, csak akkor átmegyünk vallási műsorba. Igen, igen. Jó, hát szóval tehát ilyen, ezek ilyen által azok már ilyen hitbéli kérdések. Ezt is, ezt is Így már értem. Viszont Janukovicsnak nyilván úgy kell legondolnia, én óvakodnék attól, hogy Janukovics akár ördögnek, akár angyalnak állítjuk be, bár nyilvánvalóan az én megfelel inkább mégiscsak csak negatív fibra, de ö, ő elkezdett gondolkodni, hogy hát kérem szépen, mi történik akkor, ha? ha aláírom. Erről Moszkvában mondtak neki, benyújtottak egy listát, hogy ez van, ha aláírod, ez van, ha nem írod alá. És ő úgy érezte, hogy hogyha, ha aláírja, akkor rövid távon egyszerűen az ország hát, ö, működésképp tenni válik. Ne felejtsük el Ukrajnának a... Az államcsődje az az egy olyan dolog, amiről most már évek óta beszélnek, és amiről sokat beszélnek, az előbb-utóbb bekövetkezik. Ha ezt megúszza, tehát ő neki nem arról van, neki nem az a problémája, vagy nem arról van nála szó, hogy most akkor stratégiai döntést hozzon, hanem hogy, hogy holnap még mindig egyrésztő elnök legyen, másrészt, hogy az ország ne össze. És nagyon nehéz, döntések ez más kérdés, hogy a politikában, amikor elszabadulnak az érzelmek, amikor elszabadul egy, egy mozgalom, amikor, amikor egyáltalán valami mozgásba lendül, akkor nagyon nehéz megállítani, és nagyon nehéz kideríteni, hogy hol fog végül a dolog végződni. Az biztos, hogy az a dönt írja alá. Az egy egy racionális gondolkodás, egy racionális döntés volt, lehet, hogy rossz döntés volt, sőt, biztos, biztos már látva, de, de teljesen logikusan gondolkodott, elkezdett mérlegelni. A nép valójában miért ment ki? Te azt ott ö, Brüsszelben érzékeled -e? Miben csalódtak? Mit szerettek volna az aláírástól, amitől valószínűleg azért az élet egyik napról a másikra nem változik meg, de mégis képes volt ennek a hiánya, őket ilyen számban vinni. Én de, de egyébként még egy, ugye itt van egy harmadik játékos, Oroszország is. Most lehet szeretni, nem szeretni, de ott van. Ha Oroszország azt mondja, hogy kérem szépen, ilyen és ilyen gazdasági feltételeket támasztok, ennyi hitelt adok vagy nem adok, akkor ezzel számolni kell. És akkor meg kell kérdezni a másik oldalt, hogy mit tetszik ehhez képes nyújtani. Na most a probléma ott van, hogy szerintem a jönkormisnak addig, addig jó, ameddig nem döntött el, vagy nem kötelezte a magát egyik oldal sem végletesen. Tehát még mindkét oldalon tudja mondani, hogy hát tessék valamit adni, és akkor esetleg majd én felé fogok fordulni. Amikor már végleg eldöntötte az egyik irányba magát, akkor egyrészt hát a következményeit vállalni kell, másrészt innentől kezdve már nem nagyon fognak neki úgy az, az unió az most panaszkodik, vagy örül? Vagy őt egyáltalán nem érdekli, mint akar a Janukovics? De érdekli az uniónak egyrészt, tehát preszti szempontból ez egy nagy pofon volt, mert ugye fölkészültek, fölépítették az egészet, tehát egész keleti partnerséget. Másrészt azonban, ha megnézzük a reális viszonyokat, a reális ö, hozadékát, vagy, vagy pedig veszteségét a dolognak, hát ezt az unió azért túlélít, tehát az uniónak ettől nem lesz se jobb, se rosszabb. Az egy másik dolog, hogy az unióról mindig úgy beszélünk, mint, mint, mint egy szeméről, de ez nem így van, tehát például ez a keleti partnerség, ami, aminek ugye égkövelett volna Ukrajna valamilyen módon csatlakozása. Az elsősorban a lengyelek, az, az ukránok, a szomszédos lengyelek, és a svédeknek a, a biznisze volt, ők, ők erőltették ők akarták, és volt, voltak olyan országok, mert azért az unió, mondom, amellett, hogy létezik egy központ, azért mégiscsak sok-sok, 28 önálló országnak a a konglomerátuma. Voltak olyanok, akiknek ez abszolút érdektelen volt, vagy olyan is volt, akinek ez nem is tetszett különösebben. Tehát ezt mind látni kell, de azért helyi értékén kell kezdeni. Jó, akkor nézzünk mást, azt a kérd... Azt, azt kérdezem tőled, hogy ugye különböző dolgok vannak ilyen. Ilyen, ilyen attribútumok ebben az unióban Euró, Schengen Schengen ügyében nem fogunk megváltozni? Tehát Románia, Bulgária tehát ezek a határok nem fognak innen elmenni hiszen mi egy nagyon fontos limesz vagyunk itt az unión belül mert ugye Románia felé van határ, ami egyébként az unión belül nem jellemző Jó, hát Romániának és Bulgárok már éges régen Schengen tagnak kellene lenni egyébként normális körülmények között, csak hát nincsenek egyébként normális körülmények. Románia és Bulgária ugyan Európai Uniós ország, de azért az látszik, hogy, hogy hát ugye van, aki, aki egyenlőbb, mint a többi, hát ő, ő egyenlőtlenebb, mint a többi, tehát nincsenek azért még teljes értékűnek elismerve. És persze, ez egy nagyon fontos dolog, de őszínű szóval az igazi probléma nem az, hogy Románia és Bulgária, és akkor majd hol lesz az unió határán, hogy egyáltalán az unió határán mit csinálunk? Ez most egy hihetetlen nagy probléma, ami kell a körmére égni már mindenkinek is. Hát ugye ez, közvetve most Angliából is ugye ez van, hogy az angolok megpróbálják a munkaadási körülményeket befolyásolni, de hát ott is ugye egy nagyon fontos határvonal van az unión kívüli bevándorlók, vagy az illegális ott tartózkodók munkavállalásra és az unió tagjaiból való bevándorlók és munkavállalók önnek a szétválasztása. Ez egyikben van lehetőség, a másikban nincs. Ez azért abszurd, mert önnek pontosan a, a unión belüli bevándorlásokról, konkrétan a románia és bulgári bevándorlókkal vannak problémáik, miközben hát történelmileg is, meg mennyiségileg is, hát több milliós ö, Pakisztán, egykori India. A pakisztáni De ez egy másik kérdés. Az Uniónak valamit tenni kell azzal, hogy ott, hogy, hogy eh, eh, eh, Észak-Afrikában, meg a közép-keleten, meg, meg egyáltalán eh, a fejlőd országban iszonyatos bajok vannak, iszonyatos ingázak, ezek földrajzilag a szomszédei az Uniónak, és hát ezek a ezek a tömegek elindulnak. De nem csak az unió felé, szóval mi mindig arról beszél, hogy hát az már elviselhetetlen, hogy az unióba jönnek ezek a szíriai, líbiai, és nem tudom milyen menekültek. A szíriai menekültek, meg a nem tudom milyen menekültek, azok Jordániába is mennek, meg Törökországba is, sokkal nagyobb számba, összehasonlítatlanul nagyobb számba, összehasonlítatlanul nagyobb problémát okoznak ott, mert részén szegényebb országok is, meg neked hát egész... Jó, De most akkor itt álljunk meg egy pillanatot, csak hogy ugráljunk elő mennyiséget. Mi van most éppen Szíriában? Mert ugye, uh... A legfontosabb határvonal, hogy most beleszeressek ebbe a szóba, ugye az volt, amikor végül is ugye a diplomácia úgy döntött, és erre az elmúlt időben nem került nagyon sokszor, tehát máskor ilyen döntés nem hoztak, ugye, hogy Szíriában való beavatkozás elmaradt. Na most azután szorványosan lehetett hallani a kormányerőknek és az ellenzéknek a küzdelméről, beleértve, ugye a szíriai belháborúban az volt a nagyon furcsa, hogy egyik felet se nagyon hozta ki a sajtó pozitív félnek, ami azért okoz nehézséget, mert így nehéz még ilyen messziről is drukkolni. De most például az elmúlt időben viszonylag keveset lehetett hallani, most az a kérdés, hogy te tudsz-e valamit, mint szíriai tudósító? Nem, Szíriá, szíriai berügyekről nem tudok semmit, és, és ahogy mondtad, tehát nehéz ottan a jó fiút a rossz fiútól elválasztani, de a dolognak van egy, egy nagyon is élő, és nagyon is fájó, és nagyon is veszélyes európai vonatkozása, most nem csak az, hogy általában ugye közel van, hanem meg, hogy akik ott harcolnak, ott elég sok, hát európai, van mind a két oldalon, de most egyelőre beszéljünk arról, hogy az Al-Qaida, tehát a, a felkerülők, a, a oldalán e, rengeteg e, például belgiumi, vagy spanyolország, vagy franciaországú illetékességű, de amúgy hát valamilyen módon az a al a moszlim világhoz, e, és ennek ugye a radikális részéhez kötődő ember van. És ezek mi van, egyszer visszamennek? Gondolj el, ez azt jelenti, ez az, ez az elbocsátott légió, akik, akiknek az a szakmájuk, most már hosszú ideje, hogy ölnek, robbantatnak, ehhez kiváló kikérzést kaptak, megvan a motivációjuk, és ezzel számra hazajönnek, mondjuk Belgiumba, és itt vannak, és, és ez egy komoly biztonsági problémát jelentenek. Ez, ezzel, ezzel foglalkozni kell. Egyébként való olvastam, hogy hogy nálunk is fölmerült, hogy a hogy a, a magyar szélsőjobbnak bizonyos képviselői esetek szintén részt vennek ezekben ezek a dolgok, és egyben a szemben hogy teljesen lesz, hogy melyik oldalon. Tehát magyarán jönnek, jönnek vissza a harcosok, és én ezt láttam egyébként Csecsenföldön is, meg általában a Kaukázusban. Ahol ugye az eredeti társadalmi feszültség, vagy az eredeti társadalmi viszonyok abszolút nem feleltek meg annak, ami most van, és ennek jó része külföldről jött be, tehát korán sem volt olyan jellegű iszlámfundamentalizmus, korán sem volt olyan jellegű terrorista erőszak, és ezeknek nagyon nagy része vagy külföldi állampolgár, vagy például onnan eredt, hogy, hogy elmentek külföldre igézővel vett, tanulni a az ottaniak, és akkor visszamentek egész más emberként, egy egész más világból, egészen más erőszak elképzelések Igen, ez az egész arab tavaszot nagyon furcsa állapotban van, Líbia, Jordánia, Egyiptom, Tunézia, Algéria. Magyarországra és Európára ez hatással van sajnos. Ez az, amit nehéz elhinni és felfogni, de így van. Tehát a az arab tavasz és az abból kialakult káosz és, és, és megoldhatatlanak tűnő viszonyok, ezek, ezek előbb utóbb mi problémáink lesznek, de nem is utóbb előbb, már most azok. Hallgattam egy beszélgetést a Kossuth rádióban, és ilyenkor mindig a kádárizmusra szoktak hivatkozni, és ha bár olyan nagyon öreg nem vagyok, de azért értem abban az időszakban is, nekem semmilyen reminisztenciám nincs. Tehát a-típusú hülyeség és b-típusú hülyeség az a-típusú hülyeség és b-típusú hülyeség. Attól, mert ilyen hülyeséget akkor viszonylag sokat lehetett hallani, attól még nem biztos, hogy onnan származik. De arról volt szó, hogy miután horvátok beleírták az alkotmányba, tudommal, hogy a család az a nő és a férfinek a. Házasság, vagy az egyessége és a család az, az, az, a, az a legkisebb sejt, ami a társadalmat felépíti, és sok családból lesz a társadalom. Szóba került az, hogy hát ezek a virulens ezek a pozitív társadalmak Magyarország és Horvátország, mert hát egyébként Nyugat-Európa, tehát ahol te élsz, az családilag válságban van, és akkor hogy eszembe jutott, hogy mennyi a bálásban, például a Duroneli arról beszélt, hogy mennyi a házasságon kívül született gyerek, Kevés az idő, erre még máskor visszatérhetünk, de amikor az értékrendek így állnak egymással szemben, és nem azt mondják, amit a liberalizmussal teljesen összetévesztenek, tehát ez a, a tudomású veszem, hogy te így ez, te is tudomású veszel engem, itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy amit mi csinálunk, jól csináljunk, és te rosszul csináljátok, de lemeljük, hogy rosszul csináljátok, azért csináljátok rosszul, mert válságban vagytok. Ezt valahogyan meg tudod kezdeni ennek a freskonak a megfestését, amit adott esetben a jövő héten befejezünk? Vagy ki tudja, amikor, vagy most nem kezdenél hozzá? A freskóhoz nem kezdené hozzá, csak egy, csak egy, egy, egy nagyon, nagyon erős, vagy nagyon fénylő, vagy, vagy sötét pontot szeretnék felmutatni. Hogyha tényleg ez a család centikus, tehát az a jó család, ahol, ahol, ahol rend van, ahol, ahol nincs válás ahol, ahol, ahol férfi és nő van. Hű, igen, akkor, hát akkor, akkor tulajdonképpen a, a, a Mohamedán fundamentalista család az tökéletes, mert ott az van. És a, akkor az a probléma, amit, ami például Németországban egy, egy, egy egyre erősebb probléma, és egyre több szó van róla, hogy a, az integrálódó és, és a modern társadalomban beilleszkedő mondjuk fiatal lány, egy, egy, egy, egy nagyon erősen tradicionális családban milyen helyzetben van, és hogy rengeteg, rengeteg lány ölnek meg a saját családtagjai, apja, bátyja, mert ejt a család becsületén, ami, bár amit, ezt be, ahogy ezt ők a becsületet elképzelik, és, és mondjuk egy német elél együtt, vagy, vagy, vagy, vagy nem ahhoz megy hozzá, akit kinéz neki a család, vagy egyáltalán, úgy viselkedik, ahogy ők nem szeretnék. Tehát, hogyha ha, ha ez a családmodell, ha, ha ez az igazi család, ha, ha, ha e felé megyünk, akkor tulajdonképpen az igazi példaképek, azok, azok tőlünk keletre vagy délre vannak, és akkor tessék, tessék, de hát azért nem minném, hogy bárki oda akarna menni. A dolgok megváltoztak. Én szerintem nem az a fontos, hogy az illető család egyházi vagy, vagy anyakönyvezetői áldással működik családként, hanem hogy családként működik-e. És ha ezt teszi, akkor teljesen mindegy, hogy formálisan hogyan áll. É, de egyébként csak azért a kérdésére válaszol, talán egyszer elmondtam, hogy itt a én házamban, ahol lakom, ugye, ez egy 12 lakásos lépsőház, ebben a 12 lakásból háromban, hát egyi pár károk lakik. És Ettől senki nincs se oda, se, se el, se, se, se vissza, nem zavar, ez teljesen normális. Jövő héten, te, te ezt a vibe edet ezt milyen rendszeresen nézegeted? E, hát hmm. viszonylag. Ja, rendben, akkor, akkor te a hét elején nézed. Akkor nem néztem, igen. Igen, jó, ja, Csokolom. Nemes Gábor-t